Законът на помагането. 23-лекция от 14 та година на общия окултен клас, държана от учителя на 6 март 1935 г. 5 часа София Изгрев чете Иванка Петрова. Добрата молитва. Благата песен. Ще прочета част от 12 глава на първо послание на апостол Павел към коринтяните от 1 до 28 стих. Песента Бог е любов: Човек трябва да запази службите на органите си, или, както казват, тялото да върши изправно своите функции. Когато един орган не се упражнява дълго време, изгубва своята работоспособност. Човек може да желая някои работи, които са излишни. Да допуснем, че някой иска да е висок и казва не си струва човек да е нисък. Каква височина му трябва? В сегашния живот каква трябва да бъде нормалната височина, която е потребна и приятна на човека? Понякога човек е доволен от височината на тялото си, а понякога не е доволен, казва не съм израснал достатъчно. Някой вижда, че раменете е, е тесен а друг вижда, че е по-широк. Някой не си харесва лицето или ръцете, вижда, че му липсва нещо. Не, че му липсва, но има неща недоразвити. А има други хора, които са изгубили това, което са имали. Хората са заети много с външния свят. Мислят, че като имат пари всичко могат да направят. Това е така. Спъри всичко можеш да направиш, но те си имат своята неприятна страна има имат си своите туниятци. Щом за богатеете, хората хвърлят око на парите ви и искат да ви използват. Ако по по-добър начин не могат, ще гледат да ви използват по друг начин. При сегашните условия на човек може да му се прииска да е красив, но и красотата си има своите неприятности». Понякога ще привлечете внимание със своята красота, ще ви се радват, но понякога ще се хвърлят око на вас. Момата ще хвърли око на някой момък. Няма нищо, но иска да вземе нещо от него. Ако момата е красива, същото нещо. Не правете това, което не искате да ви правят. Тези думи за мнозина от едното ухо влизат, в другото излизат. Да допуснем, че пред вас е изписано числото 5. Кой от вас не знае как се пише то? Числото 5 има своите функции в човека. Ако вие не знаете законите на това число, не можете да се ползвате. Това не е само едно количествено число. Вие имате 5 пръста, същото и за числото 2. Имате две ръце, две очи, две уши и нататък. Трябва да разберете и законите на числото едно. Имате една оста. От числото едно зависи вашето щастие в света. Във функциите на числото едно има един език, и ако не знаете законите на този език, ще създадете нещастие за себе си. Някой път е достатъчно да кажете само една дума, за да развалите за 20 години своя живот. И някой път е достатъчно да кажете една дума, за да поправите живота си за 20 години. Може да кажете, каква дума е тази? Няма защо да ви разказвам. Думите са големи бомби. Да направим опит с една бомба ли? Какво нещо е бомба? В съвременния военен живот има големи бомби. Те като избухнат, разрушават цели замъци. Вие се са само за резултата? Там, където сте стигнали, мислите, че животът е произволен. Имате излишни желания, не само ваши, но и чужди. Вие желаете толкова много работи, които са ви непотребни. Хубаво е, че ги желаете, понеже това, което не можете да постигнете, като го желаете, други ще го постигнат. Много желания, които имате, няма да постигнете, но други ще ги постигнат. И много неща, които другите желаят, вие ще ги постигнете. Бащата много работи е желал, но не ги е постигнал. Искал е да стане музикант, инженер и казва, аз не го постигнах, но синът ми ще го постигне. Това е по закона на наследствеността. Не мислете, че в природата това, което вие желаете, няма да се постигне. Може други да го постигнат. Не мислете, че като не сте го постигнали вие, то изобщо е непостижимо. Вашето съзнание е много ограничено в дадения случай. Допуснете, че сте богат, а всички хора наоколо са сиромаси. Или представете си, че сте здрав, а всички хора наоколо са болни, недъгави. Питам какво ще бъде вашето щастие. Не можете да бъдете щастлив. Апостол Павел като привежда ред примери тази е неговата мисъл. Има органи, които са много важни и наглед не заемат почетно място. Има органи, за които хората нищо не знаят, но от които зависи целият техен живот. Ако се прекрати дейността им, ще се прекрати човешкият живот. Вие не знаете, например, от какво зависи яснотата на ума ви. Понякога умът ви е ясен, а понякога е помръчен. Понякога имате разположение а друг път го губите. Понякога сте весел, а понякога сте песимист. Има нещо, което в дадения случай не функционира правилно. Например, мъчно ви е нещо, но тази мъчнотия зависи от вашите дробове. Не функционират дробовете ви правилно и това се отразява върху дихателната система. Някой път чувствате това. Ако не функционират дробовете ви правилно, вие се дразните от нищо и никакво. Като не функционират добре известни органи, човек се дразни, сърди се. На този, който се доближи до него, казва, стой на страна, най-малко на един метър на страни не искам никой да има около мен. Той тогава е в такова състояние, че и да го хвалят пак се дразни. Това са патологични работи, които лекарите изучават. Разболявате си и викате някой лекар да ви прегледа. Той ще си сложи ръката на пулса ви, ще изброи пулса ви с часовник, ще види езика ви, дали е побелял. Лекарът ще вземе сериозен вид и ще ви каже, сериозна работа е, ще ви изплаши. И като си замине, ще влезе един бръмбър в ума ви и ще се разправите на другите. Заболял съм, това ми каза един лекар, заболял съм от много опасна болест. Всеки ден всички си внушавате по нещо... И всеки един от вас си има по един бръмбър в ума. Някой път бръмбърът пее хубаво, а някой път бръмчи, както някои мухи, от които бягат говедата. Аз съм виждал цели стада говеда в ясно време към обяд, вдигнали опашки и бягат лоши мухи има. Като избрамчи мухата край ухото на вола, той започва да бяга. Вие може да се смеете и да кажете каква смешна работа, такова голямо говедо, а хукнало да бяга от една муха. Но не минава един месец и една малка муха избръмчи е в ума ви, а вие вдигнете опашка и бягате. Например, казвате: ви, дебнат те да те убият. Ето ви една лоша муха, която където и да ходите бръмчи около вас. А всъщност никой не ви преследва. Вдруг човек влиза бръмбърът, че ще го отровят. Този човек навсякъде вижда опасност. Вода му дава, той вижда, че има отрова в нея, каквото и да му дадат, страх го е. Или някои от вас е влязла мисълта, че ще заболее. Това е чужда мисъл. Някоя муха се върти около него, а има и хубави мухи. Идва някой и казва на човека, сега твоите работи ще се оправят. Друга муха казва, ти ще станеш добър. Тези мухи са отлични проповедници а път карат човека да бяга? Защо Господ направи света такъв? Който не разбира, пита така. Не е въпрос, дали Господ е направил света такъв. Въпрос е, защо тази муха говори така и разбираме ли ние езика на мухите. Вие питате, защо са създадени тези мухи. Те са чиновници от едно време, преди години са имали няколко служби. Когато Господ е пратил децата си на земята, те са станали крайно лениви и тогава тези слуги-мухите са пратени да ги пробуждат. Мухата казва, не спи много. Легнал си под едно дърво, тези мухи са нежни, деликатни, побутват и ти не ставаш. Ако те побутнат по-силно и не се размърдаш, най сетне правят губерки. Забиват ги в теб и ти подскачаш. Практическа работа вършат те. <към> Понякога някой говори много меко, майката говори много меко на детето си, но то не възприема. Най-после, като му кресне, като му удари по една плесница от двете страни и дойде бръмбърат. Във фигуративен смисъл на думата в сегашния свят, в който живеете, има много неща, които не само трябва да се изучават теоретично, но трябва и едно практическо приложение – Например, числото 5. Понеже не работите, само седите и мислите как да станете щастливи. Казвате си, за да бъда щастлив, трябва да бъда богат. После си казвате, за да бъда щастлив, трябва да бъде не само богат, но трябва да бъда и здрав. Вие искате, но не сте господари на своята съдба. Нито сте господари, нито сте царе. Със своята мисъл, така както мислите, нищо няма да наредите. Каквото и да мислите, както и да се чудите, нещата не стават както вие мислите, защото не са наредени така да станат. Първо ще мислите право и по законите на мисълта ще мислите и ще искате. Вие може да свирите на пияно, може да преподавате лекции как е устроено пияното, но да дадете концерт това не знаете. Може да разбирате нотите, теорията на музиката, но нямате техника и не можете да привлечете вниманието на хората. В съвременната музика казваме, че има само 7 тона. Това е погрешно. 7 тона има до тази степен на музиката, която сме стигнали ние. Съзнанието на човека е такова. Едно време хората са пеели с 3 тона, после с четири, с пет, с шест, а сега са стигнали до 7 тона. И в светлината има седем лъча. Повече лъчи има, не само седем, но до там сме стигнали. Има неща, които са неясни за вас. Този екран, върху който трябва да се хвърли светлината и който трябва да разбирате, още не е направен във вас. Един приятел ми разказва за българския факир, който ходил в Индия, научно ми разказва своите опити. Това, което той проявява, не е никакво ясновидство. Четенето на мисли не е никакво ясновидство. Ти може да четеш мислите на хората по известни съображения. Известна постъпка може да ти подскаже какво мисли човек. При ясновидството виждаш, че светът е по-широк. Имаш едно друго зрение и някой казва Аз виждам. Нищо не вижда той. Той е светът на сенките. Има един свят, където хората се разхождат като сенки. Никой не говори. Това е свят само на отражение. Няма какво да ви говоря за него. Като ходите на кино, това реални работи ли са? На един американец мух много да направи филм в Холивуд, в който да представи как е създаден светът. Това са измислени работи. Казвам, оставете тези заблуждения, светът не е създаден така, както го представят в Холивуд. Тези работи са хубави за забавление. Но онова... Което може да интересува детето, не може да интересува мадреца. Не се спирайте върху това, което не знаете. Някой път не можете да си дадете отчет за нещата и като решите да си дадете отчет, спъвате се, а пък сте мислили, че много знаете. Някой път сте нервен. Нетърпелив. И не знаете как да си въздействате. Например, всички мислите, че сте много добри. Някой казва, аз съм много добър, но лицето му не показва, че е добър. Той е добър, докато всичко върви гладко, ако не върви гладко, не е добър. Аз не казвам, че човек трябва да се остави да се качат на гърба му, но има една друга добрина. Къде е добрият и умният човек? Когато ти предизвика, който и да е човек, да не се раздразниш. Казват ти някой някоя дума, например, ти нищо не знаеш, нищо не разбираш, кажи му. Хубаво, прав си, че нищо не знае. После ози може да си каже, че нямаш сила и една муха не можеш да вдигнеш, че нямаш глас и не можеш да говориш. Сега защо трябва да му доказваш, че това не е вярно? Той може да ти каже още, ти нямаш вяра в Бога. В какво седи вярата? Ще ви приведа един пример. Волът на един селянин заболял. Селянинът казал... — Господи, излекувай ми вола, като оздравее ще го продам и ще направя една голяма свеж с парите. Случило се, че волът му оздравял. Той сега какво да направи? На Господа е обещал, трябва да продаде вола, а този вол му трябва. И той казва, — Защо само на Господ толкова пари и такава свеж да му паля? Волът струва хиляда лева, Господ има всичко Мисли какво да направи. Намира едно малко кученце, връзва го за опашката на Вола и тръгва да го продава. Казва — 999 лева за кученцето и 1 лев за Вола. Питат го — Можеш ли само Вола да ни продадеш, то отговаря — Не, Вола с кученцето. Който иска да купува, така продавам. Това е новият начин за продаване. Ефтините работи скъпо се продават, а скъпите ефтино. Един вижда, че волът е хубав и дава парите, купува го оселенът, казва. Господи, каквото обещах, ще го изпълня. Питам сега, каква е неговата идея за Бога? Той обещал нещо на Бога, но иска да го измами. Мисли, че неговият Господ може да се измами. Купува за един лев свеж на Бога, а взема 999 лева и с тях купува друг вол. Аз съм имал често следната опитност. Като дойде някой и каже, ти, учителю, много знаеш, всичко знаеш, отговарям, зная. Но като му каже някои неща, отвръща ми, кой ти каза това, кой ти го е почушна? Има неща, в които хората не вярват. Както и да е праве човекът, все някой трябва да ми го е казал. Казал ми го е някой, но не онзи, който той мисли. Най-напред ми говори светлината. Светлината ми е казала. Или ми е казало някое друго същество, което може да е извън земята. Някой ще пита, да не ви го е казал някой ангел? Казвам, ангела с такива работи не се занимава. Какво нещо са обикновенните духове? Те са на разни степени на развитие. Някой от тях се занимава с такива работи, с каквито се занимават хората. Когато Гал изучавал френология, видял един прост човек да избира петли, които могат да се борят, петли юнаци. Гал го попитал, как познава, кои петли са добри борци и могат да побеждават. Онзи му казал, че петлите имат един белек и му го показал. Гал се възползвал от думите му. Този човек е наблюдавал петлите, които са юнаци и могат да се борят, и открил един център, развит в главе... главите им. По този начин и Гал открил една способност и центъра на тази способност в човешката глава. Гал дава цяла една теория и изяснява на кое място в главата е този център. Всеки един от вас знае нещо, но всичко това трябва да се систематизира. Често ви хрумва една идея, която не е вярна. Например, вие мислите, че сте добър, но в какво седи добротата на човека? Най-първо, човек не може да бъде добър, ако няма самообладание. Това е външната страна. Добрината е нещо вътрешно. Доброто още не го знаем какво е. То е един резултат на самообладанието. После, вие не можете да бъдете добър, ако не мислите правилно. Не можете да бъдете добър, ако не сте справедлив, ако не сте щедър, ако не сте услужлив ако не говорите сладко на хората навсякъде. Казвате, аз съм добър. Но разбирате външното проявление на доброто. Доброто е една вътрешна целокупност. Вие имате понятие за доброто само като външна проява. Например, като направите една добра постъпка, това не е още добро. Добрата постъпка проистича от доброто, но не е още добро. Доброто е целокупност. И ако вие разбирате закона на доброто, във вас ще се явят ред чувства и способности, които трябва да развиете. Ако нямате самообладание, ще дойде обратен резултат. Как се получава самообладанието? Вие сте нервен човек, а щом сте нервен, трепери ви ръката. Най-първо, за да се самовладате, ще започнете да чертаете линии върху къс хартия. Ще изпишете една тетрадка, за да се самовладате. Ще кажете, че си губите времето. Разумно употребеното време не е изгубено. Времето не се губи. Най-първо ще се научите да чертаете линии от ляво на не само веднъж, но много пъти нервен сте и се заканвате на няколко. Като го срещна, ще го надялам хубаво. Не. Като го надялате, ще си развалите работата. Започнете да броите едно, две, три, четири, пет, шест, сто... И така нататък, и ще дойдете до едно място, където тази идея, която имате, ще се смягчи, ще оттихне. Ако кажете на някой умен човек, че е много лош, той ще се поправи, а неговото лошо ще дойде във вас. Тогава тази болест, също като инфлуенцата, ще се пренесе у вас и вие ще започнете да се дразните. Аз съм наблюдавал това. Някоя жена иска да обърне мъжа си да стане на Божен. А аз виждам, че като стане той набожен, жената ще влезе на неговото място, тя не разбира закона. Иска мъжът и да стане набожен, та тя да върши каквото си иска. Иска един набожен мъж, за да играе той по гайдата, да й върви по вода. Набожният мъж трябва да мисли правилно. Набожната жена трябва да мисли, да чувства и да постъпва правилно. Вие не можете да бъдете набожни... Ако не мислите, не чувствате и не постъпвате правилно. Не искайте другите да бъдат точно така набожни, както сте вие. Искайте всички хора да обичат, но не така, както вие обичате, иначе ще влезете в големи противоречия. Да обясня още по-ясно. Искайте хората да ядат, но не настоявайте да ядат това, което вие обичате. Например, вие обичате круши, приятелят ви може да иска да еде не круши, а ябълки. На една трапеза са сложени три круши и три ябълки. Вие обичате круши, той обича ябълките. Ако искате той да бъде като вас, ще си създадете нещастие. Не трябва да бъдете еднакви, понеже така ще се обесмисли живота. И приятелят ви, като говори, да не говорите така, както вие говорите, като мисли да не мислите така, както вие мислите, да мисли по своему да не употребява същата форма, защото там е красотата. Той иска да бъде красив, но да бъде красив не в тази форма, която вие имате. Вие искате да бъдете духовни и всички да сте мълчаливи. не. Човек не може да бъде мълчалив, особено този, който не мисли, бъбри много. Но не винаги този, който мълчи, мисли. Умрелите хора мълчат, но това не е мълчание. Под мълчание се разбира съзнанието да е будно и човек да мисли. Само мислещия човек може да мълчи, да слуша и преценява да обяснява нещата много добре. Казвате толкова години вървим по този път и какво сме придобили. Е, какво сте учили толкова години? Идва един и пита, какво има в ръката ми? Държи скрита в ръката си, ябълка. Ти си но нищо не виждаш, или някой, като държи ръката си затворена пред вас, ви казва «Чифт» или «Тек». Ако можеш да научкаш какво има в ръката, ми ще ти го дам. Казвате «Чифт», а то е «Тек». Правете упражнения. Нека да дойде един ваш приятел да ви покаже затворената си ръка и да ви попита, чивти ли тек има в нея. Така ще правите опити веднъж, два пъти, три пъти и прочее, така ще дойде знанието. А вие седите и мислите, че знанието ще ви дойде по закона на наследството. Не, освен, че няма да дойде, но и това, което имате, ще загубите. Има един закон на безразличието. Ако човек не работи върху себе си... Ще дойде законът на безразличието. Някои от вас искате да ви се открият нещата, хубаво може и да ви се открият, но трябва да ги разберете. Какво означава това, което написах на черната дъска? Това и тат. Вие казвате «кенди инсан кенди окумас». Тази турска поговорка казва «сам си пише, сам не може да чете». В природата няма неща случайни. Всяко нещо има своя смисъл. Това е една азбука, която трябва да знаете да четете. Аз ви давам тези неща за изяснение. Графологията е една специфична наука, но във всичко има графология. В цялата природа има физиогномия, в цялата природа има френология, всяко нещо си има знак, символ, чрез който говори. Тези знаци трябва да се изучават. Седите, почесвате се по тила и тръгвате, щом се почесвате по тила и това означава нещо. Има една наука за чесането. Някой път, като се почешете, пари ще вземете, а друг път, като се почешете, пари ще дадете. Някой път, като се почешете, стомната ви ще се щупи. Или ще се препънете с нея, и друг път, като се почешете, ще ви дадат една нова стомна. Не, че тези неща стават от чесането. Ще ви обясня. Сидите за мислен, нямате дори пет пари, казвам ви. Един ваш близък роднина е пристигнал от Америка и може да ви помогне. Очите ви се отварят и вие се развеселявате за сте. Една дума само причинява това и вашето лице се изменя. Това може да е подигравка от някого, но което ви е казано, то ще стане. Даже често, когато някой човек иска да ви излъжи и ви каже нещо, нещата стават. Отива един човек при друг и му казва, защо стоиш цял ден на тази плоча, богатство има под нея. Он разкопава и намира богатството под плочата, после отива, намира човека, за когото мислеше, че е и му казва, много ти благодаря, и си прави къща с тези пари. Та често, когато някой иска да излъжи някого за нещо, случва се, че то става... Има един закон. Всяка една мисъл, която минава през вашия ум, всяко едно чувство, което минава през вашето сърце, всяка постъпка, която минава през вашето тяло, тези мисли, чувства и идеи ще се реализират. Може да мине една година, да минат 20 години, 1000 години, но да оставим 1000 години всяка идея в продължение на 22 години ще се реализира. Това е крайният Период. Една мисъл, дошла във вашия ум, ще се повтаря. Всички вие трябва да бъдете много внимателни, когато мислите, но не да ви е страх, понеже вашата мисъл е част от желанието на хиляди други същества, които мислят, затова тя ще се реализира. Има известни групи разумни същества в невидимия свят, които искат да направят някоя работа, някое дело, но не могат. И тази идея ще влезе във вашия ум и ще се реализира. Ще дам един пример само за обяснение. Някой ви казва, вземи си един лотариен билет. Колко струва един билет? 25 лева. Взимате този билет, спечелвате 500 000 лева, но трябва да имате връзка. Има известни числа, които има значение. Всеки може да знае, че спечели ли или не. Като взимате един билет, ако имате само една светла линия в ума си, ще спечелите. Вие имате три тъмни линии, билетът ви нищо няма да спечели. Това показва, че трябва да стане една положителна промяна във вас. Тези тъмни линии трябва да се махнат от ума ви и да остане само светлата линия. Ако остане само светлата линия, ще спечелите. И последния билет, даже да вземете, ако има една светла линия в ума, ще спечелите да се премахнат всички тъмни линии или друго яче казано, когато се махнат всички препятствия, няма да се спъвате. Идва някой при мене и ми казва. Я се помоли за мене да спечели билетът ми. Казва му, това ми остана на мене да се моля на Господа за тебе. Той ми казва, колкото спечеля, ще ти дам една час, ще ти дам сто лева. Казвам, му. Само да клекна колко много енергия ще похарча, ще похарча за това хиляда лева. А да изпратя телеграмата до Господа, ще похарча хиляда милиона. Господ е толкова далече. Вземи си стоте лева и не ме карай да коленича да се моля, защото ще ме държат отговорен, че за сто лева съм похарчал толкова енергия. Даже и хиляда лева да ми дадеш, пак ще ме глубят. Защо да смущавам небето? Само при известни условия мога да се моля за някого. Някой ми казва, помоли се на Бога да ми дойде един слуга. Няма да се моля за това. Ще отида при този човек да му стана слуга. Мога да слугувам един ден, един месец. Това е една философия. Ние мислим, че на Бога трябва да се молим и за малките, и за големите работи. Така ще си напъкостим. Господ гледа на ума ни, той ни изпитва, като дойде един човек при нас и каже, помоли се за мене, за моята болест, какво трябва да правим? Като дойде при мен болният, аз не се помолих, но го изпъдих и той оздравя. Той казва на ума си, това е едно благо и оздравява. Забелязал съм, че често, като дойде някой да иска пари, аз нямам, но идва някой друг и му дава. Онзи, който получава парите, ми казва, много ти благодаря. Понякога, като искаме да се избавим от неприятности, налитаме на други. За някои работи трябват известни условия. Ако въздухът е влажен и студен, ти не можеш да пишеш. За да можеш да се молиш и да мислиш, трябва ти една благоприятна среда, трябва ти няколко думи, за да ти помогнат. Ти не можеш да се молиш, ако въздуха, който влиза в дробовете ти, не е добър. Казвам, може да ти помогне един човек, който е отреден да ти помогне в дадения случай. Но той не е отреден само на тебе. Един чифлик, който е направен на пътя, не е направен само заради тебе, но и заради хиляди хора, които минават по този път. На някой човек е отредено да ти помогне. Трябва да вървиш по онзи път, където е този човек. Не може да ти се помогне, ако не вярваш. Какво значи да вярваш? Да вървиш по един път, където е скрито щастието ти. Някои от вас сте по-възрастни и имате идея да отидете на небето при Господа, при Христа. Какво разбирате под това да видите Христа, видях небето? Добре, видяхте небето, а после? Например, отивате на един концерт. Трябва да имате ухо, за да разберете всичките тези парчета, които са в програмата на този, който свири. И за да остане във вас това, което сте слушали, това е важно за вас. Ако отидете на небето и не можете да слушате музиката на истината, музиката на правата мисъл, музиката на любовта, тогава какво ще бъде вашето положение? Каквото и да правите... Вие все имате предвид да не страдате. На земята можете да бъдете щастливи и в най-големите страдания. Сега няма да ви обяснявам как, но това е най-лесната работа. Няма по-лесна работа от това да бъдете щастливи, но ако знаете как, 100 врати може да отключите, ако имате ключ в джоба си. Ако нямате ключ, колкото и да викате, колкото и да правите... Не можете да отворите. Щом имате ключа? Отварите нищо повече. Какво означава това, което написах и чертах на черната дъска? Какво виждате? Всички виждате еднакво. Аз ви показвам една златна монета, една английска Лира Стерлинг. Един от вас, като има злато, ще иска да си купи книга. Друг обувки трети шапка... Някой друг ще мисли да купи залагалка за децата си или да пътува. Следователно, тази златна монета ще произведе в ви разни образи. Всички виждате монетата еднакво, но няма да мислите еднакво за използването ѝ. Един познат, който се е занимавал с спиритически сеанси, ми разказа как духовите веднъж му казали «Ти стани до вечера в 12 часа и ние ще ти се изявим, ще ни видиш». Ще застанеш пред огледалото и в него ще ни видиш. Той продължи разказа си. Аз отидох и стъпаних се пред голямото огледало и гледах в него от 11 до 12 часа, но никого не видях. Мисля си, нали ми обещаха? Те ме попитаха, кого виждаш? Отговорих, себе си виждам. Те ми казаха, не себе си, но едно магари. Ти казваш, че виждаш себе си. Това е едно погрешно схващане. Не си видял себе си, но магарито... Това, върху което ти живееш, то е едно магари. Под това се подразбира твоят автомобил, твоята къща, твоята къща е едно, а ти си друго. Какво подразбират хората, когато кажат на някого, че е магари? Аз не знае каква е идеята във вас. магарето е упорито, но е много умно. Ако искаш хубава вода, магарито ще ти я покаже, той е професор. Където магарето пие вода и ти можеш да пиеш, не можеш да накараш магарето да пие лоша вода. И после инициатива има магарето. Като го пуснеш в стадо с овце, то не застава на опашката, но на начело предвожда овцете. Той има и големи уши, реве, навсякъде проповядва и казва, аз си давам мнението. Как може да се преведе думата Магаре? мак -ха, ха рец Това значи голям мадрец на земята. Магарето било един голям мадрец, който си дал мнението за Ева. Когато Господ направил Ева, този мадрец е погледнал и казал «Много е хубава, но има нещо в характера си, което ще развали Адам». И досега жената гони Магарето. Магарето е въвело дявола в рая. Като видяло този мак, магарето му казало Елате да изнесете една лекция на нашата господарка, тъдено да си поправи погрешката. Но този мак, като влязал в рая, вместо да поправи Ева, я развалил още повече. Магарето станало причина за първия несполучлив опит да поправи своя господар. Не оправяйте света, щом не го разбирате. Като реве магарето, то казва така. Не оправяй света като мене, понеже после ще ревете. Или друго яче казано, не искайте да сложите друга основа на живота, освен у наси, която Бог е сложил. Не слагайте излишните работи, не искайте да ставате това онова, гледайте да бъдете онова, което е вътре във вас, онова, за което Бог ви е създал. Достатъчно е човек да развие заложбите, които вече са му дадени. Грамадни заложби има човекът. Най-първо се научете да пишете и да изговарите думите добре. Във вашия речник коя дума е най-силна? Идва при мен един болен и го питам, коя дума е най-силна? Можеш ли да ме обичаш? Той ме поглежда и се очудва, питам го пак. Можеш ли да ме обичаш? Той отговаря. Като оздравея мога. казвам му, не преди да оздравееш така, както си болен да ме обичаш, този закон е много верен. Болният идва при мен да му помогна. Ако в дадения случай той ме обича, преди да съм го излекувал, ще оздравее нищо повече. Ако ме обикнеш, ще оздравее това е закон. Да вярваш, че като се допреш до дрехата на Христа, ще оздравееш. Като се допреш до нея с голяма вяра, образува се една връзка между теб и Христа, и онези здравословни влияния на Христа минават. Така станало с жената, която имала кръвотечение. Като се допряла с вяра до дрехата на Христа, болестта изчезнала от нея. Като обикнеш добрия човек, ще оздравееш. Като повярваш в Бога, ще оздравееш. Като направиш една връзка с разумното, ще оздравееш. Бог е най-разумното същество, като направите връзка с Бога, ще оздравеете, като се обичате едни други, ще се лекувате, а като обикнеш болния, ако той е по-силен от теб, ще се разболееш. Здравият, като обикне болния, ще се разболее. Всякога този, когато обичаш, трябва да е по-слаб от теб, ако е по-слаб от теб, обичай го. Всякога трябва да обичаме по-слабия, и силния трябва да обичаме. Ако един човек е по-силен от теб и е болен, ако ти го обичаш, ще се заразиш. Понякога ти искаш да обърниш към Бога един човек, който има голям ум. Остави го, той е голям сом. Сега във ваши ум не остава мисълта, какво знаем ние. Вие знаете толкова, колкото да ви бият. Всички хора са станали толкова умни, колкото да ядат бой. Всеки един от вас е скръбен. Когато срещна, все е бит и се оплаква много страдам. Казвам си, този е от учените. Той ще каже, че светът, обществото не го разбират. Аз нищо не му казвам, но знае в себе си, че човек страда от своето неразбиране. Когато дойде в мен едно страдание, аз търся причината или в себе си, или вън. И в дадения случай лесно поправям работите. Едно от най-малко колебания в духовния свят ти произвежда страдание. Например, моля се на Бога, но в мен влиза мисълта «Господ, дали ме слуша?» Като влезе тази мисъл в мен, веднага нещо ми нарушава мира. Дойде ми едно нещастие, смущавам се духом, моля се и си казвам. Аз, големия човек мадрец се моля на Бога да ми помогне. Бог ми казва, услужи на това дете и то ще ти помогне. Аз се съмнявам. Мисля, че съм нещо, а детето е малко. В духовния свят не формата дава значението. Трябва да имаш абсолютна вяра. Когато Бог ти каже, чрез това дете ще ти помогна, вярвай в това. Или казва, ти ще оздравееш чрез тази капка... Ако дойде съмнението ти, губиш. Близни тази капка и после мисли за резултата. Я стане, я не стане. Това е мисъл материалистична. Ако приемеш тази капка, то здравето може да дойде след един месец. Ще вярваш, че ще оздравееш, нищо повече. Ако се поколебаеш, губиш. Някои хора се поколебават, като им кажеш, че ще оздравеят, не вярват. Ти трябва да вярваш в онова разумното. Не прави разлика между хората, не мисли, че в дадения случай ти си по-умен от другите хора, понеже тогава ще унижиш Господа, който е направил света. Той е направил както теб, така и другите хора. Те всички са като теб. Ти си умен, радвай се, че разбираш добре. Но не мисли, че си по-умен, не мисли, че Господ те е направил по-добър, по-умен. От другите. Писанието казва: На по-маловажните удове Бог е дал по-голяма почет, отколкото на важните. Да допуснем, че слагам в ръцете ви една снежна топка, тя скоро ще се стопи и нищо няма да остане при вас. Ще си приготвите шишенци и като се стопи снегът, ще сложите капките в него. Всички неща имат смисъл. Това го зная, казваш. Ако го знаеш, твоите работи трябваше да се оправят. Оправени ли са? Ако човек е добър, ще стане красив. Казваш, аз това го знае. Но ти красив ли си? Не, казвам. Човек трябва да бъде умен. Аз това го зная. Но ти умен ли си? Не съм. Ти мислиш, че си нещо без да си. Гледам, някой се моли за дъжд и после казва. Аз се помолих за дъжд и той дойде. Отиваме в другото село и там се молили за дъжд. Ти някой път мислиш, че твоята молитва е помогнала. Не. Но понеже хиляди хора са се молили и ти си съдействал за молитвата им, радвай се, че сега, като се молиш, се отговаря на молитвата ти и не мисли, че само ти като се молиш, твоята молитва се слуша. Кажи на баща си и на майка си, кажи и на другите хора да се молят за теб. И тогава и аз ще се моля за теб. Веднъж ме повикаха в Сливен в едно богато семейство да помогна на една жена, 40 годишна, на която се беше разболяла нервната система. Казах на жената. Вие сте богати хора, може да повикате някой друг. Аз нямам на разположение така, ми нямам материали, за да си направя лекарството ми трябват материали. Нените близки ми казаха, колкото трябва ще платим. Зети беше пълен, огоен човек, казах му, ще платиш. Плащам колкото трябва, отговори той. Готов ли си, каквото се поиска от теб да го направиш, не да платиш, но да извадя нещо от теб? Извади каквото искаш. Ще извадя нещо от теб. Ти ще почувстваш, че съм го извадил и ще го дам на баба ти. Извади колкото искаш, аз обичам баба си. «Що ме обичаш, работата ще върви напред», казах му. И на дъщерята казах така и тя ми каза «Извади, аз обичам майка си». Казах им «Сега, като взема материал от вас, жената може да оздравее». На другия ден жената оздравея и те ме попитаха «Как стана тази работа?» Отговорих им той е проста работа». Вие сте много чудни. Да кажем, че имате два чувала брашно, имате и масло, как става сега точенето на баница? Аз направих една баница и вие искате да ви разказвам как съм я направил то изкуство за наяд. Като имате пеш, точилка, два чувала брашно, масло, лесно стават работите. Но като нямате тези материали, не става нищо. Изкуството е с унези материали... Който Бог е създал, човек да знае да направи разумно работите, да не греши. Всички блага, които Бог ни е дал, да ги използваме разумно, та да, да се прослави Бог в света. Вие казвате, ще накарам учителя да се помоли. Може да ме накарате, но чувалите ви ще взема. Всеки един от вас може да ме накара да помогна, но ще трябва да отворите чувалите си. Помнете едно нещо. Нищо в света не може да стане без любов, без мисъл, без свобода. Три неща трябва да желаете. Вие не можете да помогнете на един човек, ако не го обичате? И ако той не ви обича? За всяко нещо сложете любовта като основа. На онзи на когото искате да помогнете, ви обича и щом се помолите с любов... Тогава нещата стават. Там Бог действа. Някой път тези, които са по-близо до слънцето, повече треперят отколкото другите. Хората, които са по високите планини, са по-близо до слънцето, но им е по-студено отколкото на тези, които са в полето. Човек много пъти има погрешни схващания и страда все от много знания. Нещата отначало са далече и после се свързват. Един художник, като започне да рисува, най-първо прави скица. Когато линията е права, това показва, че центърът е много далече, голям е кръгът. А когато линията е крива, това показва, че центърът е близо. И тази идея е близка, постижима. При правите линии идеята е по-далечна и постижима в по-далечното бъдеще. Който търси правото, той е в далечното бъдеще. На един човек откъде ще му дойде щастието? От ляво или от дясно? От сърцето или от ума? Или от волята не се знае. От три места може да дойде щастието на човека от ума му, от сърцето му или от волята му. Смирението не е качество на чувствата, а на ума. Само човек, който мисли, може да бъде смирен. Най-първо, Човек има известни постъпки, които проистичат от ума, после от чувствата и после от постъпките. Има неща, които проистичат от чувството на човека, и тогава човек не мисли. В теб се заражда моментално едно желание, и тогава чувството взема над мощи. Виждаш един човек, обичаш го без да е направил нещо. Понякога трябва да има защо да го обичаш, а понякога го обичаш без да е направил нещо. Правите линии са на мисълта, Кривите линии са на чувствата, а смесените са на волята. Ако в човека преобладават правите линии, е нещастен, та нещастието му иде от тях. Ако в него преобладават кривите линии и е нещастен, това значи, че има много влага. Ако при смесените линии е нещастен, това проистича от недоброто съчетание на правите и кривите линии. Казват, човек трябва да бъде добър. Доброто е цяло число, то е семето, което трябва да се посее. Трябва да извадим качествата, които са скрити вътре в доброто. В едно дете не трябва да се внася нищо, но то трябва да се постави в условия, при които да се прояви вложеното в него. Страданието. Това е малкото пръст, която трябва да се сложи при семето, за да може то, чрез светлината, топлината и влагата... Да прояви това, което Бог е вложил в него. Човек трябва да е в благоприятни условия, за да прояви това, което е вложено в него. В това седи възпитанието. Например, едно дете е музикално. То трябва само да се постави при нужните условия, за да прояви своята музикалност. Когато ученикът е доволен от учителя си, значи има връзка. Тогава детето може да прогресира. Щом няма връзка, детето не може да прогресира. Ако ти не обичаш Слънцето и Земята, не можеш да прогресираш. Не само Земята трябва да обичаш, но и Слънцето. Земята е твоята майка, а Слънцето фигуративно означава бащата. Но ти още не си намерил баща си. Земята ни най-малко не е майка ти и Слънцето нищо не знае за теб. При религиозните хора опасността е следната. Понеже те имат най-високи чувства, качват се на най-високите върхове на своите чувства и понеже виждат отдалече, мислят, че всичко знаят. Това, което виждаш, не е знание, виждаш само възможностите. Ти трябва да слезеш при тях. Запомнете закона на помагането. На никого не можеш да помагаш, ако не го обичаш. Казваш, че обичаш някого, но имаш користолюбива цел. Аз помагам на някого и той ме възнаграждава изобилно, привидно като че го обичам. Ти се подчиняваш на някого, който е силен, но това е от страх. Или знаеш, че някой е умен и ти му се подчиняваш и това е умното, което можеш да направиш. Най-напред човек трябва да научи, че могъществото му стои... Поправката на неговите погрешки. Могъществото на човека е в това да поправи веднага своите погрешки. Там се познава силата на човека. Който не може да поправи своите погрешки, не е силен човек. Господ е могъщ. Той е направил света, земята е била неустроена и пуста, а Бог е направил това, което сега виждаме и това, за което представа нямаме. Сега в нас всичко е неустроено, разхвърлено, каша, тъмница и затова ние трябва да започнем да работим. За нещо се сърдиш някой път, 10 години не може да ти мине и казваш, обиди ме той, как така ме обиди? Не. Да не се обиждате, ако като сте се обидили, после да станете приятели. Това, което се мъчи в нас, не сме ние. Големите... Пред потопни животни имаха съзнание, че са грамадни, но после загинаха. И ти имаш такива грамадни идеи и мислиш, че ще оправиш света. Ти работиш по един път, който не е божествен. Някой човек е турен в лоши условия, за да се събудят дарбите му, а ти му даваш пари и с това ще махнеш пръста, която е върху семето. Така както ние искаме да поправим света, повече го разваляме отколкото да го поправим. Ти казваш, аз никого не слушам. Тези, които повече са живели, повече знаят и трябва да ги слушаш. Човек е разложен в природата на своите части. Като се изучава природата, изучава се човекът. Човек още няма ясна представа за себе си, не вижда себе си, още не знае какъв е образът му. Това, което е в него, сега още не е привидно негова форма. Можеш да познаеш един човек само когато го обичаш. Без да го обичаш, не можеш да го познаеш. Външните условия и вътрешната деятелност слагат известен отпечатък върху човека. Като погледнеш свещениците, те си имат известен отпечатък, дипломатите и търговците също. Като погледнеш един човек, можеш да познаеш дали е инженер, архитект, свещенник, търговец и прочие. Зад всички форми стои нещо велико. Христос е казал нещо, но зад всички негови думи стои нещо велико, което трябва да се разбира. Например, той говори за кротост, за Царството Божие и прочие. Но всичко това трябва да се разбере. Трябва да се влезе във вътрешния смисъл на нещата. Любовта, мъдростта са неща неразбрани. Ние мислим, че разбираме какво нещо е любовта, но нито не я разбираме, нито мъдростта. Има безброй неща, които трябва да се знаят. Трябва да знаеш и как да направиш тяхната връзка. Професорът не може да учи заради теб. Той ще ти преподава, но ти ще учиш, ти ще работиш. Реалността ще я облечеш в най-простата й форма. Ти ще се облечеш първо в най-простата си дреха и после в най-хубавата си дреха. Като дойде съвършенният човек, той ще бъде готов да разбере съвършенните форми. Ако дойде някой получен от теб, ти може би няма да се радваш, а ще ти стане мъчно. Това е неразбиране. Хората се залъгват по два начина. На едни им действат отвън хубавите форми, а на други им действа това, което отвън не е толкова хубаво, но вътре е ценно. Отче наш. 23 лекция. Държано от учителя на 6 март 1935 г. 5 часа София Изгрев.